Varför är jag och många andra negativa till parlamentarisk demokrati? Helt enkelt är för att demokrati, som den är känd i våra dagar, är detsamma som pöbelvälde. Och ingen förnuftig människa kan ju vara för pöbelvälde. Det är ett system som innebär att cirka 575 000 mentalt störda har rätt att rösta. Och deras röster väger lika tungt som rösten från dig eller mig. Det är ett system som innebär att röster från en alkoholist, pedofil eller landsföräddare har samma värde som röster från en akademiker som ägnat 20 år åt studier. Eller röster från en vanligt hårt arbetande svensk företagare. Demokrati, en idé och ord som föddes i det gamla Grekland, var från början en begränsad demokrati. Man lät inte alla som gick på två ben vara med och rösta om barnens framtid och nationens väl och ve. Man tog ansvar. Även i början av 1900-talet var demokratin i Sverige, eller närmare bestämt rätten att rösta, begränsad. Även om vi idag inte skulle kunna använda oss av ett system där bara de med en viss inkomst är med och röstar, så fanns där i botten ändå en viss ansvarskänsla. Och tanke om att de som visat framfötterna och lyckats socialt också hade ett visst mått av kunskap, bildning och långsiktigt tänkande. Demokratin saknar en kraft som krävs för att ta i tur med de många problem som drabbat vårt samhälle. Sida spelar det ingen roll om det heter socialdemokrati eller Sverigedemokrati. De demokratiska rörelserna har dessutom en tendens att dra till sig de fegaste elementen i ett samhälle. Människor som hellre gömmer sig bakom den så kallade majoritetens beslut än att de tar ansvar för sina handlingar. Ja, man bombar till och med små barn i demokratins namn och kommer undan med det. Vilket är då alternativet till demokratin? Som jag ser det så är det det system den republik som Platon förespråkade i sitt verk Staten, en bra start. Den innebär i korthet att man skiljer på civilister och medborgare. Medborgarna, det Platon kallade för väktarna, är män och kvinnor som måste ha erforderlig utbildning och ska ha genomgått militärtjänstgöring för att få ingå i väktarklassen och erhålla fullt medborgarskap. Det är de dudligaste samhället som har chansen att finnas med där. Detta i sin tur innebär större ansvar för staten och ansvar för dess skydd. Civilisterna däremot utgörs av genomsnittspersonen, den som är mer intresserad av jobb och fritid än av politik, vilket ju de flesta redan idag är i plat och stat praktiseras även evgenik och i väktarklassen bland medborgarna har man ett kollektivt ansvar för barnen. Parlamentarisk demokrati är en dålig idé och på grund av det så kommer den att dö ut. Trots att man i dess namn försöker hålla den kvar genom att inskränka yttrandefriheten och genom införandet av eh, smyg diktatoriska lagar. Som Karl Smith en gång skrev, citat Demokratin tycks ödesbestämd att förstöra sig själv, slutsitat Vi behöver inte skjuta ett skott mot den, vi behöver inte marschera mot Stockholm Det Allt vi behöver göra är att sprida information om alternativet och så frön för framtiden redan idag Den nuvarande staten är inte vår stat, detta system är inte vårt system Låt oss ha modet att följa en vision större än oss själva och som kommer att förverkligas bortom det samhällskaos som nu råder.